اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله تعالى على نعمه والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن والاه باحسان الى يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وعظمت ونعمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ان ضرور الجماعه اذا مسافر تندروار الجامع او سوف يشوق الجامعني باشون رثهفه انده براي كاني يني يني تيرثاردون يو ندروف الله جل جلاله وجل شانه اذا نماذ اذا رمضانين مع جيت ترافيين të gjithat Allahus bashku kabullë në e bërë. Kemi dëshiren që misafirët në gjami që janë të andin vetën si shpijen e vetë, sa ato janë këtu në shpijen e vetë me dëvërtit. Në jemi në prjetimet tona, në këndë vështimet tona të ajeteve kuranore në surët të laraf, me ajete në 34. Allahun gjëlle gjelalu e lusim me sinceritet të nivelit matër lartë, integritetet që ajnand dhemën ta kuptojnë pra e Kur'anit të Atij se dim edhe në erik thën prap atë që kemi harru. ولي لكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يتاخرون ساعه ولا يستقدمون الله جل جلاله وجل شانه mamir din çpati dëshir me thon kta ajeti قم nderuar veçtar dhe rënien nderuar Allahu Jalle Jalaluhu wajalla shanuh Ne Kurani Karim ne ka ta ayat sat weli kulli umma ajal Seitli ummet Seitli popo Seitlia generat akasti min edhe mbarimin e vet për shkak se edhe fillimi as ajal fjala ajal ne jonton shipe do thot fund do të fatë fund e fjala fund në terminologiën e shëriatit plan, e ka këtimin fundi i gjdo gjës fundi i sejtë cilës gjë që i në përket botë kalu e gjënat që i kaloj në përket botë janë popë janë generata janë fise janë krijesat të ndryshme i përfshin me lejke i përfshin e gjinët i përfshin njërzit, i përfshin kafshet, i përfshin bimet, i përfshin të mjellunat, i përfshin gjonat çka kanë shpirt, edhe gjonat çi endin vetën lëvizin me dëshir, edhe ato qi rritën në kët botë pa dëshir lëvizin. Ato qi rritën në kët botë pa dëshir lëvizin. Kësë janë ato që në kët botë rritën në lëvizin pa dëshir, edhe ato qi rritën në lëvizin me dëshir? Ata që rritën dhe levizin me dëshirë janë njërzit, njërën i prej neve vendosë me uqohë dhe me ullë, qëtri vendosë me fletë, qëtri vendosë me fletë, kurse ata që rritën për dëshirë janë vimët edhe pëmët, edhe ata rritën për për dëshirën e vetë, kejtë këta, fa Allahu gjelaluhu në Kur'an në suratul Araf, li kulli ummetin e gjelë, fa gjdoja e ka fundin e vetë. Qa e që të gjohë e ka fundin e vetë? Likulli omma. Këtu Allah unë e simbolizon qartë që eshqen e kohës edhe vlerën e saj, një prej gjanëve. Qa ka gjohë e ka fundin e vetë? Një fmi rrimë në barkë, që nësë nënë mujë, a i kur të vejnë e kohëa e të li ati a kri, a i duhet me ardhën këtë botë. A i duhet me lindë. Një lojt, në llojë folim në 90 minuta kur të krijet ai duhet me fishkullub, marrim marr fond. Një periudh shtarakë 24 muaj në ditë ditë ve krihet, e xhelia asaj ka marru. Nis mundjet e një njeriu deri me nikon e caktuar kur don Allahu xhelaluhu marr fond i kthatet dhe i rikthesh shndetin e ati ka marr fond. E këtë këto direkt nuk janë për qëllimin e ajetin ton, po janë indirekt për qëllim. Direkt kash për qëllim. Vend ti në këtë botë edhe aprej se para se pish dis pas mui rafsh para se pish pas pi 150 dit vjen me lajke kalaj e në përlonës kebo faktikisht 4 mui 130 dit a me raf 120 dit a me raf vjen me lajke me 4 gjonëa njënja prej 4 gjonëve është bi këtë bi e gjëli shkruho data kur kem e vdik shkruho data kur kem e vdik njënja prej ative cila është përbinatë kërruahit Pithekim të të katrat Binë të khirohi Ta vjen të asjel me emrin Allahu qëpirtin të në dhe bërsh i gjall Në barku në nanës edhe leviz Ur shqesh me një mënir edhe lig Qka nuk i njënë tim kësaj mënire Edhe ligjit të kësaj bote Një Numër D Qa bi këtë bërëz Qka kemë e ngranë Bi këtë bërëzkihi Çka ke pra më me ngranç, ka është taktuar për ti. Pra mos u murdhit. Ap çka ke me hangër? Ate ke me hangër me siguri. Vet një pund duhesh me bë. Duhesh me hangër prej raftit me dorën e djathtë. Kë aty ti e me bë. Duhesh me vrit, si çota shkon dera vata që, që sheh me dije vet nuk çelët. Ka konzerva ni çel bukur, duhesh me fut aty te me sell ata mirë deri çelët për me hangër ti atë. Pra çka duosh me votë, atëhji do ka taktu me hanger, kush me zgat dorën. Ai zgatja dorës, Islami e ka hemnin punë. Ai rast puna saka, nuk ka shafon unaj me çendrash nën tan në dhomës, në ai rast ja shërbimi, jo. Ai rast ja bakalli, jo. Ai rast ja dyqani, jo. Ai rast ja araja jote, ai rast ja fabrika jota, ai rast ja hoteli jot. Gjithfaqto janë raste azil të rrezikëntan, çe këta duesh me zgab dërën me zbrit poshtë me hongra ta kush me mdojnë se qaj rëz ki i caktuar i ja Allahu dhe të lalu vjen vetë që i të caktuar e kanë piti imo me Ahmedim një hambelin ka tonë që ka thë u për të njerës që ka janë këto që rinë ratë që kemi në për shtatu Allahu dhe të lalu tha ahmak tha këto janë njerës të sinët ki e eman mas miri ju për shtatët ahmak nuk ka shqip Nuk ka shqip As qikam unë fjallë për ahmokën Se nuk i ban të aman Nuk i ban të aman Ska nëmër Po katonarë që po e sërëm Si katonarë Ato katonarë dhe njëhere A i pa shkollumi kër i agjon ja Dhe një gjonës një emën A i shkollumi katrodhë vetë më nësë një gjonë Kështu e akjo pun Tha ahmokja më i forët se budalla Kështu e kjo? kështu e kjo? kështu e kështu e kështu Kështu e kështu e k qinë për qinë është e vërtet, ahmokja është majhë forët se budalë. Njënë i shkojë malarë, kësatë, disa kalfuqi. Kësusatë, disa kalfuqi. Pra, kështë rrëndrat, edhe e pritë se atejnë që ja ka caktua Allahu ka me hongër, është ahmakë. Për te i budalës, pra. Që ka duhet me bërë? Duhet me zëgjartë dorën e gjartë. Afe idha gjalluhum Lajës të akhirun e saaten vë lajës të akhtimun Paraset him këtu Do t'i spjegoj me nësë no digjonat D'i spjegoj me në shpirtim edhe Qka kem e ngron Edhe kur kem e vdek e katra Ashakijun hua em saib Ti, ti An gjennet hi majtë mrami An gjennem hi Prej kur i ki bon 120 bit në barkin e nonus A jeti gjennet li A jeti gjennem li Kushkon ti majtë mrami Fundi jot kua O mirë çka ka më ndodh, çka po mua i ka më ndodh, me siguri u xhebotë e keni hetur taste, këtu mua i mendoën drejtpërdrejt me shumë tëm prapta, ata po, këtu ndodhin timen tëm prapta a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Njëni prej yuve ban punë mira deri pak pa dek e pastaj rrshat për i vuzgallës. Rrshat për i vuzgallës për hendek ban punë xhenemi pak pa hin xhennata von xhenemih. E ta çetri e çon rrotullim jetën, e çon shtellim Ma në fund, pika e barë dhe një të ajetit Allahu Gjellë Gjellë U, jë bërë që këk një tërë, jë bërë që këk një Ramazan, jë bërë që këk një Hoqë, jë bërë që këk një Ilmihal, jë bërë që këk një emision, televizor, radio, jë bërë që këk një emision, televizor, radio, adishka, më së më rëmi në të vëtës, hasën, bolë më u të rime të tijë, urdhën rrume dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d e jamelu, fe jameli ahli kënë, fa jadhuluha sa rasullullahi rështë të selam kësë di dita përnën për në gjëndet e dhe në gjëndet e di një gjëmotin ndërshëm se një numër i konsiderushëm i hoxalarve tutën që ketë pjesë hadisit në shpjegu para gjëmotit ato së mjëllon mu se edin, unë jam pak majdhjetër me vetë për asë mjëllon apër ka dhia jam zonë të i gjitho gjëlor e dini pse se thojnë ato kur të bo E, mësë të thuni këtë hadis këllaj ju marat. Se thoi në gjëmotit të të në masikana puna ma i smrami një didit, njarë po i më shojnë nojt asë të gjast, asë për e bojnë lëmë, e pas taj këtë venit për didit e regullojt, e të him gjennet. Po besa, him gjennet me që ato didit punë, po unë për të për për, pro, a mi së këtën ti që ato didit. A mi gjëmë ti që ato didit. Unë për të për, Jënë tonë e të famin, s'ke lëngë, s'guzon se zgua fatë më u përgjitë po, fatë më njëherë, s'guzon më u përgjitë po, s'guzon, se sa është ndorën tonë, s'aktimi është ndorën e qerve, qerte s'aktojnë. El mautu ja, ti i bëghtëtën, dhënë jamen bidun jahu shtagal, ima mi shafju, dhënë jamen bidun jahu shtagal, otë që me këtë botë ja angajhu te për ma shumë se sa ka nevojnë po gërra unë të ullul amel të dhe shpresat e pa fundë për dojnë me të hongër kukën shpresat e pa fundë po gërra unë kujër po gërra unë të ullul amel të dhe qashton nga fletë dheri sa gjeli karje hemen me laike ka zgad doren edhe gurin dore hemen me i rafë dërë hemen me i rafë dërë ta lëmautu jëti baghtatan e gjeli i vdekjes keni ndegju për kejt njerëzit se nejta prom me filonin kishdek jo nejta prom me filonin plako thakë qire kjo dunjo kështu e ka sot dhije në e thërësie një qëni shkollum kja nga tësa jo sot dhije sot dhije al mautu ja, ti baghteten u al kaburu së ndukul amel vdekja të venë befasish edhe vorja është së ndukul ma i miri punve urnë pra Leje për majtë mrabi, leje për majtë fundë, jo vdekja venë shtratë bëfafish, po venë me një kërtë të ndu se je në momentët ma të mlaja të kasive të kësaj bote, e ti i thukë kësaj bote për një gjisëm sekundi lëmë të mirë. Venë prej rejas, e kërjesore e ka emë një vdekja dhe marëmës vanuemi në tenë. Allahu gjellë gjelëruhu gjellë shenuh Sa so, Vë i dha gjeluhum La jësëtëkheru në saëten E kur të juvejnë e gjeli Së kanë mundësi që kratit me vanu fërë Wa la jësëtëlimun asë me afru Musëtët zësë para vakti Wa la jësëtëlimun nuk zësë para vakti Merivan njeni prej jo musliman Vësëfjegoj një rasë Vësëfjegoj sënë qëtëp Këtu privat Mu habet për jashtë Jo këtu Këtu sënë spa themin Filip Joni Kurço sa balik ishkaldu kush i svet sa za mallo da umrem na greshkë Kto i tha kujt isht nat Për pak te vdeg gabim Çka ndodhi tha ki sharda me laçë me hazipën e jeshilte vatia cita pinë mallë kishtel kur ma ledojam nën temp Emnin Çka vdohet me vota apo me deg Shire thasë, Filipin e malësështë, në bëhemni në gjemirë, thakonë, allakati, në bëhemni ati, ja gjemirë. Poro, që vasabalë, kështë, për pak kishë në dekë gabim. Mështë të i thashë në bëhemni, në qire shkoda. Ja, pra, shto shkojnë ingurë, tërë, edhe edhe në në baza, të jertë me ngurën të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të edhe pragë që gjërë dojnë që ato djejë që ka i numrova unë misin dë nëtë të kanë bëhë mire misin dë nëtë edhe ato ta Allahun kuran fejda gjah e gjeluhum laje së të khirun e së atën nuk e valojnë në qojnë manena atë që mundin me afru mundësh me nejti thëmur 70 vite më ralë mundësh me vdek i shëndosh poshen edhe shëndetin mad bukur La e së akhiru në saaten Wa la e së kdimun Këta Allahu e së pjegon mas bukri me kurani kerim Për shkakse Na imi të bo komend kurani këtu Komend i maj forti kurani kerimit cilë një ashtë Ajeti më ajet Kur kurani së pjegon kurani në vendin qeter Tha që ata njerë Që po mundohen Me i së pjegu njerëzime Një tonovim një gulluose Në lidhe me shenja të Allahu Të kalu haqë në tokë po i fysim një gjo jo po i fysim po po i shtim më provim me i kështim një gjo po i shtim më provim apo kalojnë ajo tak shto ju që i shtap edhe po thoni pandërpre e mundëm natyren kemi shkel me natyren me pujqit e tona shkëtore ja për shempo na kemi ndërtu arianën arianën ati At, arianën sateliti arianën Kemi ndërtu nga të challengerin Nga përrim 6 muin kosmos nan E kemi studiu hapsinën edhe namin e ilzime E kemi bua emnatetor Nga kemi ndërtu traktorin edhe fergusonin edhe, edhe zetorin Nga kemi bo kompjuterin e qetërën e qetërën e qetërën e qetërën Mështë vanohemi shumë Shmështë kemi bo Pra ne e kemi kelin natiren Nga kemi bo praf E në të reja natirore Edhe mbi natirore me, me dorën e gjatë tonën Edhe me, me kokat e tona shkentore të mdha Allahu gjelle gjelalu hu tëtë Anin regull Këjtash regull shka pëthoni Ta jo që uni kam thonë është fenomen imi Allahu gjelle gjelalu hu Vë gjelle shanuh Mosë mundoni me shti dorën Për ndrishë e ini në provim Ja hoj Sotja vjabë në detyr me bo Kësaj kategoriet njerëzës Sa Falewla Idhë kuntum gajra meninina Tërgjionaha In kuntum sadikin Sa Nëse me ndoni se me dëvartet jeni dikur që po bani diqka Dveçan Shpirti kërë ju vene me ard Kërë të vene shpirti me doll E në me lajke E në menzirë shpirtin tënë E vjenë dërit të të të të të të të qafa Fa Allahu Gjelle Gjelalu Këta në dhe dëridit Të rëgjion e ha Në kundë të mësadit Thuni ta shpirtit ju vju Rë dhe dëridit më zdilë كتابان فلولا إذ كنتم غير مدينين ترجعونها إذ كنتم مصابقين أردني أقاتم رفا مو مو تراتيسة لا يستأخرون ساعة سكاتم رفا ولا يستقدمون أسكاتي بار فجوة أي مفاس مواجه بركير إن پاك مانجاز بنداشتا مستوي كبير pak baram për kish pas ati edhe gjimës me të pen kish pas po se di shka kish mua a di shka ka po ka shkua gjimë duhet me shku me dik ta e veni ka shkua gjimë duhet me dik po edhe ajnë sile ta kish mua dhe një rrasa në do shta si kish ndon a e rështia komës jo jo ti ka lëdë muaj pësë se ka vunat drasën ta kish mua të asha po ti ka lëdë mu pësë shkole ti dhonë ati i vaj drasën ti ku ka e dhe qka për po Kur qyati ai, hey, dohaveve mir. Ati gjetrit pse hipen ke ardhim i thon marajs 5 metra leke. Has bak marsh mai. Po mira ati qi kanceria sulmoi çelizat, pse finet ja je mas çelizave ati, me i vu durrt mas se sulmojn çeliza pi kanceris. Ti ku voresh ka po van pra se spokolon. Thu i ti pra çes ti me muas bashku. Po ku kam dorda be knopun mi ba, po nas ka po dojm me sqegur çe kërkur, se ti jo çiski dorda dor e kush s'ka dorë si dunat o dorë dhe njërë njërë s'kish pas kundra kish dalë në pazar me ble këpuc fukaro sa vetëm mune pa këpuc e gjithë qërë pokan delë me ble dhe i dhe ruar mirë se s'ka ki këpuc kur delë në pazar e shetë njërë në pakom këtër në të shpia Tha kim ndosht të ka pare, tha pos pas ka kom, tha pos ka dhe ma zi, thë unë. Kësam të shpia i pajtuar mirë në atë, tha unë së parëm këpuz, po parëm kam, tha unë kanë shna shumë ma mirë se ke. Ti s'ke dorë këtu, po ke besimin. Ti dorë s'ke me gokëtu punë, po e ke besimin, ti je musliman, ti shka thu, o oh Allahem, në atë e që ti e ke të këtu, edhe i ke thana sa e gjahe e gjelë, unë jam i pajtuar. Unë jam i pajtuar Në gjithdo moment edhe i pajtuar Pa dhe një gja I pregaditur I pregaditur Arrotlojnë fletën në nënë qëtër Atot vetë dikosh Po pajtojnë me vart Atë kanë vetë me të prua A pa me ardha jo këtu Po insanët po foli njërëzit vesh Për vdekin interesant Edhe për edhe në filima bukshtu se kur majtë bramish ka nuk dvesen hich edhe kur të kanë pru, të në du njohë së kanë vetë që ka ki kontributia me ardha me ardhë këtë du njohë une para te, sash me një dërk prej dërseve para disa viteve në këtë gjami isë të ramazalat herë sash a ishte dërk të ravije sash kështu se janë dëgjona të cilët materialistat duhen të i qelinë sitë dhe të i kapi të jamie së ashtu si që janë përshka kësa ato janë ashtu i ramt sa shenboi se edhe jo që do të dësh ka nuk do ka as edhe e pa kapshme ajo çat kapet me dor me shka kapet kapet me mend dëgjoj dash ka kapën me mend me shka kapën kapën me shpirt pika ona shpirtërore kapën me mend kapën pa shpirtnish kapën kapësh dashuria a kapet me dor i noti a kapet me dor mërzia a kapet me dor çe pi a kapet me dor hajnia a kapet me dor Trafija ka hapet me dorë, to kes hapën me dorë, to ka hapën me mend. Ka hapën me mend për shkak se vërtetimi pra, me po po po me jo i gjalp flek këtu. Fashun pra. Atherë, jam dëgjona, duhesh me i besu me të dëgjume. Duhesh me po ndëgjon për i filanet, po se aj po ta sjell argumentin e shlojshgul për me besu më janë. Unë më pët me pa, ani më besu. Etani ram do shembojna. Të lëfiana ato që duhesh me i besu me të dëgjume, se sjan si të lhohatme për atë. Kën ke babë dhe nënë A me tëpame e ke A me tëndëgjume Babë dhe nënë atë e që e ke A e ke si me tëpame A me tëndëgjume Si të gabojshme dhe nënë me tëpame E kam gabojnë trash Se të i kur ke linë si mbyllën Tullë kër të lenë se e të lenë si mbyllën Më dhoni që Nëherë kajt e më dhoni që A i ku e di se kënë ka bë A ditë Më të njime, tu rrit në prangë që ati, në prangë që staj, e dhe u bo, qiki baba, jam qiki në në e më u kri, më të njime. A ke dhe njime pra, pa i së mundët. Dajt. Dajtë, dajtë pika i ke, a më të njime e ke a më të përme. Në në jote? Por ditë të ka që që që ato kërë i koni vogëlë, tu rritit, daja, daja, daja, daja, më të njime të në digur më të përme që të dajtë e mi a më një qëtë qështisin të eket ka dhalë ti baj, dodoj, piti, ka të unë i të qështin këtë qëtërin, se së bolë që të moa a boa të kjo punë, a, a banë bon. bon. nuk banë si punë mo me të një me po pa janë palohacme janë stabile, janë stabile pëse janë mua ashtu qish janë mu për ata pra kemi thonë azabi i vorit ashthat ja në ka arpim aton me në akazun e vë unë e kam arpim aton unë jam kona që të vorat kam vdek, kam hinë vërm Mi kanë vuhë punisët dhe mi kanë qitë ka të nërë Bimik i lëvë e siper Kamë bëjtë një natë dhe kamë arë të asë për të kanë zojë Adipë adip që jam kona gjë A ke ni Kur pa ta vdekatare Po sa ke nërë i ta gjë Rrafështë njizet vite Në nëvër kam ne që ti jam që Ajo ato njizet vite kanë qenë shkolla Kënë sove argument Që sënë milohat Në kush fare Në nëndë vërtet ata që ka për poli U më dush me mbesu S si Së Allahu fl edhe flati dërguar i ti. Ska të lëhatë me më. E gjeli, ashtë gjënë taktuar a Allahu gjëllë gjëllaluhu e gjëllë shanuf, në emi musliman në kësi baza e venë në besimin tonë na. Së kemi në në drata në santinë e gjimës nër kam të tona dë besimit. Nuk e kemi në patosin e holë në e në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Na i kemi 20 cm Trana më nën kam të tona Ku besojmë 20 me 20 Ku hetmë me kam të besimit Përshkak se plaka E, e, e besimit ton Ashë qielore Ashë qili Më dhim dhe valla Edhe mu më, më dhim Ama a i vdiq me gjelin e vet Edhe mu më, më dhim Po a i vdiq me gjelin e vet A i vdiq me gjelin e vet Po ti adi që ka të ndulli Ti dole prej besimit A i vdiq me e gjelin e vetë A ka i ri, bolë ka i ri A ka për molë, edhe për molë ka A i vdiq me e gjelin e vetë A i shkoj me punët e vetë A ti bëne një gabim që duosh Allahot me i lip, me i lip falje Shka bëne Ti e sole që të stabilizosh me injekcione Dëvinë jo muslimanët bële Tjapin një injekcion stabilizimi Kse... Adi shka bëne ti të ndodhë i bile që ti të, të vlaunë sën e përcelët e vorat si duhet, se ishe i huptë. Sëmë të në ishi njerëzit në menë, bile që e bone këta, le që e bone këta, po ti e bone edhe më dhe leze, kur ja imponove që të gjithasht do pëmendojt, se kjo si farza, se mës me e pru doktorin, me dhe në në nërësia, në mës pëtot dikush ka ishin bektos pëmirëshin vash, atë kur që dhe njere, atë kur që ndodhë dhe k i të asin i kësia së kur gjo asë morën që i që i të ashtë të ashtë me shku me morë në i kësia që pa pasë nevoj e me dalë ka dalë ka dalë gjithë sej pra i këtati duhet me morë në i kësia po atë i në i kësia këtu duhet me morë në gjami së kur shka thamë gje eja unë të fri eja këtu të gjamija unë të fri e njerë zëtetorë këshin dalë për gjamija e këshin për hapë do propagandës e mëllë jakubi po fr po kështu nërë haberi pi shumë njërzve se kush ka probleme që duhet me i fri po da shke më orë në gjami i fri në vëllë e akupi unë e shtidë në esër kam e shku me përru kompresorin këto me fri e që tash pra si tjetë që a e fri një e vërtej që me fri ashtë kjo i nështia e vërtej që kush më orë me morë nështia ashtë shka u kohë pra jo na folë me dhe një herë drejt për drejti Edhe një herë fol më alegorikisht, ama ti duhet të më çën më ne i lidhun prej fillimit të mbarim, e unë çka thash në fillim dramazhanit, çaiçi s'ven më me dëgjuni mua e shumë pak më me vetë. Ai thjesht rri për ditë këtu, shumë pak më me vetë se i kam vlidh me jana me çetrin. Çerap niset më et gjishtit e vegjmas vegjmas po të nfun pastaj matos. Ti s't vish vetë një dert me nguk, e ard vetë një vegës çerapit më mor. Ani mase pra kur dilesh pijamie سيطموش مبعو مطار دنسان ماخر ني ويقص ماخر بوانش تمام کنوش يو صلاح شراب دوش مماخر صلاح شراب نتن عريف از بوان يا بني آدم اما يأتي أنكم رسول منكم يقصون عليكم آياتي فاوض بي تعديمت الله جل جلاله و جل شعله اوض بي تعديمت Për nga mërë që i qova në tuk, dhe tira ishte ative me ju spjegu juve, me ju spjegu qartë. Me ju spjegu me argumente. Mos me ju bo juve gjonat të turbullta në menë në ju, po me ju spjegu gjonat qartë. Për po javlam nga mërlëkët këtë porësi ulemove, me ju spjegu njerëzve qartë. Në nënvizone pjanën në qartë. Me ju spjegu njerëzve qartë. Nësë javlon të turbullta. Një hodgjë pa të ndëgjur një herë Dhatë në gjami të thonë A gjenë që i tapë që shtu pa të thonë Motivar ka, Kam që një ri unë e shumë ma i risa ato nalë që janë Pa të thonë kështuaj A gjenë që i tapë Nuk janë që shtu të, të hesh me fjollë Po na i heshojnë pak në kurë thi Ndëgjoni mirë Kupuk ka qenë Kupuk ka shërës të da i që i thotë kështu A që e dhukur është që unë për i pamundzivet mija, e shumëtoj kër të spjegoj. E vërtej të kjo është, a që e shumë bukur, se është fjallë a laudë dhe lupë, është fjallë a rasullu lajt, alesratu salam hadis, e ta është unë kër të spjegoj, ndër së ta jetë të shka mongët. Sa ma shumë që e se mongët, bo atë me e shumëtuar. Që ka jo, a që e në që të të të të të të të të të të të t Çaj çaj dobësie mall, as çu kurnjoni me shku me një kopsht, me kputur një drandafillt bukur, edhe me daln sokakën me thon, "Kish skapën bashëran rrygull, po unë i kam frij pak." So i kam frij pak mire, tipë janin qushtu, qushtu pari dikun? e ard mirë ti po ja ninë errën ma thon. Ço shtot, ço shtosh, ç do pari dikon. Janë dobësie njerëzve. Fjala Allahu të më jelaluam mesk. Fjala Allah. Fjala Allah të më jelaluam mesk, po na s'ti gafi, bash so hash me me afru të hu nda e gjëmatit ton pi pa akësive tona shkënësore sa për nga mërë të allahu gjavëshova ju thash të fjegoni qartë imsova me qartë u hapën medreset edhe shkollat u lemove javlam obligim me së fjegu qartë a jetët allahu gjëllegjelaruhu të menit të ka u asë mos të kënë dërth heq asë mos të kënë frik për sot e nës asë mos mërmërzitën për natër e vorit edhe mazvorit ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا يا اخي ثوين الله يا عيشينات بسوين اذا بسوين الله متورتك كم نقول من ديننا الله جل وعلا زبراس الملائكه زبراس الملائكه سين مجلسين يهو صد مجلس يهو صد انش رثوار او يمبولوار مع الملائكه kam argumenti prej hadisit Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi sallam sa ma gjërë kaumun fi bejtim min bujuti Allah të tëtlune kitab Allah e të da rasunahu fi ma bejnohu la nëzëlat alihim mustakina wa gëshjet humur rahma wa hafët alihimul melaika wa dhekarahumullahu fi ma nërinda kur të hunë gjënë gjëmati umët i temmini shpi prejshpijëve të Allahum njërën i prejativet le dhërë kuronin qëtëris pjegon e të itatin dëgjone dhe të gjith kam dëshirë të ta zbrisin me lajket në atë me zhlist. Embullojnë atë e zdri për ahmeti Allahut atë, i lafdronë Allahun qiel ato edhe i përmen të të matë mëdhaj të vetë prej me lajit qëve që i ka, ja në obë të mi, mundën me gavu, mundën mës me qenë këtu, për ja që a gjë ku mundën e kalon kanarë të kjo ku duhet. E kalon atë ku mundën me qenë, kanarët ku duhet me qenë. Kja me zhlist shumë i manë ki me zhlist jufë. Këhëmiz listi silinë serveën pesh edhe ma të mërme me veti për xhenet, të mërme me veti për për për rrugën më të bukur edhe më të shenjtë. Walladhina kadhbu biayatina wastakbaru anha. Ulaika ashabun narin hum fiha khalidun. Ata që dikti vayat biuthan jan ran. Ata që pejgamberëve u than porreni. Ata që thën islamit i than gënjeshtër ata që i thalë huo gjësë po gënjen që i s'po s'pjegon fjallë të Allahot po mendonë s'jamë të Allahot edhe par aktive gjara vë u banën të menjë edhe vë vetën fa so, Allahu gjallë gjalë u ulaikahum ashabu në nar ato njerëz janë gjemati gjëhnemit nësër hum fiha khalidun fa ato hinë gjëhnem edhe janë të përherëshëm në ta ju vetëm hinë po janë të përherëshëm në ta fa men adhlamu min men iftara ala Allahi këziban e ku sh se aje që i sot atë e që pësë fjegohët 10 jahudit kështu i sënë muhammad musafat i sënë shair i sënë poët i sënë falçor i sënë i fshim i sënë meshur i bëmser i sënë shmës allahu jelle zelalu i sënë bërit të ayete përgëzhejl se fëla i sëjke fëla i hëzënë ka kauluhum oë muhammad edhe jemaati muhammadit fëla i hëzënë ka kauluhum mësë mës që mërzitin fjallë të soka që gjime. Talaja, kaullohum, mësë mërzitin fjallëve njërëz me shkarinë, së karkë. Mësë që mërzitin fjallëve e që futit edhe fjallëve ati që faktikisht a ja për ju dhujtarve, ja sash musliman fare. Inna na alamu, ma ju sirrone vë ma ju alinun, sa Allah unë e di që po folin me goj, edhe e di që kanë në zemër. Po mira, sa konë bolë me thonë unë e di që ka po folin me gojë Jo, ta unë e di që po folin me gojë Ta dini si po e një dhe po e registroj Ta që ka kanë në zemër Unë pra e di, pra në zemër e kanë Se ju me vend e keni Në zemër e kanë Se ju e keni me vend Po janë bon shtarët e që tërkuj A thëman Azlemu mimman al Allah i të tëra A lëllahi këdhiba Wa këdhe bebi ajati Ska mazlum qarë Të mëdhaj sa ata që i fjallës Allahu Gjelle Gjelaluhu i dhejnë për bal u lajkë në nësibëm në në kitab sa ajo që u saktun Kuran i Kerim sa i përket dënimit ka me i gjithë nësër hëtta i dha gjaat hëmë rusuluna jë ka më stovë në hëmë ta kur kështu kur fillon kër t'ja qojnë me lajkët në shpirëtave kër t'ja qojnë me lajkët në udhe u krije joqja e jameneve kështu zati me lajkët allahu gjelle gjelalu kështu e ka n e qonë Allahu Gjelle Gjelalu s'ka të mrapa ka disa përjashtine të cilët nuk janë kuran po njop e e seki sa është mësat, nuk janë kuran po e seki një njërje ku Allahu Gjelle Gjelalu të dashonë të veti banë respekt edhe neve në ajabë nësim në përmet respektit edhe dhe dëshurit që kanë dhe ajative Jakub A.S. i papas qep me ardhë me lajk jashka e mërë shpirtin me heret mi ka u dhu se banu hazër se dëtë vici të dita jo bashkëto shtrinjo se më maroj e paska se me lajket i bojnë vizit për nga mërtë paska shir, shi të nëshirë shi që kur dëvish me më morë shpirtin mës hajtë drejt e e një heret se u më qire mëra këto dita më banë risi hazër pak sa po besa bes mës një kohë Ardhë me lajkja, me vazifem, e, e dëtiruar prej Allahu, gjelle gjelalu e nga kuar me pun, sa shpirtin. Si sa po mirë. E fjallet që shi patëm? Sa fjallet që si patëm me kalzu për para, disa para lajmërim e sa po, sa i kemi quë. A kanar, a kanar, sa në dëgjohë pra. A ishe ti i drejt? Sa po. Apo hez gërbosti? Sa po, sa pëqef, që përës u s'ka nërë? Njarë hësë që drejtë, shti po hësë i lakumë. Sa i ke pasë zëmbët të gjithë, sa i kam pasë kejtë. Shti ku i kje? I kam nukë dërshavë, sa po. Ku i ke zëmbët, sa me lajke e shpirtit. Sa ato kanë rakë kejtë. Sa as pasë ka arë lajmërimi në? Sa gje lajmërimi i tretë. A i kështë e flokë të zezëa? Sa po i kështë. Ta shë shë i kej dëborda e pas mirë dhe sa me të folë për me morda është ti njarë ishte i drejt e të ta shi laku me 4 druna me kolit edhe i kishe me dhomi shumë plosh tiske asnja edhe i kishe flok të zeza bokej, barë, halë, po të kanë bokej dëborda edhe halop e shka me të kalzu ma shumë shtriju shtriju pregatitu se na jemi me dhe tjirë për të të silën dhe tjirë nuk e lomë ma vonë Kalu ejnë me këntum, të dheunë e mindunillah, me lajka në obligimin e Allahute dhe ato e qojnë men. Veç asaj që të amorin shpirtin, që t'jeshe runa zotë prej palës, qëtër runa zotë prej asaj, ju thojnë që ative që po i njofin ma shumë se një zotë, se për ato a fjala. Kër t'ja umorin shpirtin, ju thojnë, hajde tash, ku i keni ato që ju mësojshin se s'ka zotë, që ju mbrojnë ku janë ato që ju mësojshin të ash ma shumë se një zotë, në tjudonin zotë tash, me lajkja dhe venë me të amor shpirtën edhe këtë ma abet të banë. Kur s'jej musliman, e kur jem musliman, pra, nësë pjegoj Rasullari sa të selam, e keni vaktin më uxu, se ju meritojnë më uxu. Meritojnë muslimoni më uxu, se islami është për muslimonin gzim edhe për gzim. Sa shpirtat, e ative që s'janë muslimani janë nije, e shpirtat e ative që jenë muslimani janë vegës. Ti mahena shpirtin trup nuk e kjevë nije, vegës e kjevë. Kër të vene me lashem e të amor, hitës të banë mu abetat kam thonat, pata thonë, hitës të zgjidhë vegës në fakt. Edhe thoi nukolla t'i e atë qërë, hitës e morën vashë kër i dul shpirti. A ti këtë, e, një, e po ku me morën vashë? Mërë e një vegës për e një të makarës edhe zgjithë, smirën. Ative që s'janë musliman, ato e kanë shpirtin nije, t'lakt. E kanë shpirtin nije, t'lakt. E kanë shpirtin në formën e mrejshës të cila ashe vume mazgolit. Këtë nije, e atë dhëtë me zgjithë pra. Kur nuk zgjithë dhe nija, ishtin një, një shilk. Ishtin një shilk, apo një gosht me andërë filën një alak kështu vdesin ato shkast janë muslimat athu akardën i njeri që nësë pjegon sa një e gjithë sejti ka shpirti të ato që e kanë shpirtin një pra Allahun Koran kaldoj a i kaldojnë Koran, i që mësulloti kejtë këtua sa u në ziati gërka sa ato që me lajket shkullës shpirtit e ka në emnin kështu me lajqet që shkulin shpirtat prej njerëzve që si janë musliman po bajbe në to po pse fa gërko ato me lajket batise jo batiseve që batisit po që e batisin atë që do me vdek jo musliman fa Allah unë to po bajbe edhe po bajbe në ato që muslimonit jasë gjithin shpirtin vegës ilumit ti ilumit ti كي يي مسلمات يلوميتشي كي ثون لا اله الا الله محمد رسول الله الله جل جلاله يشف الملائكه طق <تصفيق> طبديك متي ثون يا بدي الصلاه يغازبرن القران الكريم طق <تصفيق> طبديك متي ثون دو محبهه ان القران الكريم يغازبرت كا ثون تتلزل عليهم الملائكه الا تخافوا اطيش مون سبييرت ين تشتا تو باراتي ني جروب اي تي بوينا تو مزات Ata që e mori shpirtin povinë, mësër tëtë La të khafu Wa la të këtanu A të mësër mërë dhëtë Wa e bëshiru bil gjenda Edhe mësër ban mërak Se në gjennet po he Ama kjo e di kur ndodhë Gjëmatin jam indershëm Masit dërshë me familin e alas ki deg Jo me met me ju kalë zuk tive këton E, ha që baba Erë dhën dhët po pojnë Vë dozat njës Ska kësi gjona të so, muhabitën janë shumë modern, janë shumë karakteristike këto biseda, të so, masit i thuisht familje, islam të mirë, kemonë, në në babëf mi e tokë, për halapër e i sajdu njohës këdalë, vinë me lajë këtë dojë thujënë, banu hazër, ama mosotot, se na jemi miqë të tu matë ndërshmit, që na të regojë Allahu, me na i borë të slimë emanetin, që të dhe Allahu falë, edhe banu hazër për gjennet, gjennet po he, edhe a i buzqeshje e krijnë me buzqeshje thojnë tonë i matën si çelë kujtojnë se për thërmisht apo do jam të veçela këtë për i matën duin fuzë e xilmet si djel ëh i kanë mät 22 grun fush pa sjati vial afarë ai kuish tu shi çumësit e vet në atë vend që mikroskopet këta botës kanë punë edhe radarat edhe teleskopat a i shte të shiquhu në vendit ku ja kish pregadit Allahu gjëlle gjëlelu të thilët me lajket e ati ja para fiqirun ja para, ja para qëtën pas të kish drejt për drejtit se a i shte gjëmati shahadetit ishte gjëmati ramazanit ishte gjëmati namazit ishte gjëmati gjihadit ishte gjëmati sadaka ishte gjëmati fjalës drejt e në nën qëtër më ton në për nën qëtër sa ja, ja melek el maut ibrahim a.s. A dhe kam zëmë që shë mërë shpirtin qafirit. Pë kam qefë me ditë. La sa lata kudhelik. Sa i ebrahim tësër e banë sa këtanë. Sa pë kam qefë. Sa a arët. Sa lako e kokën. U këthi ibrahim a.s. në onë. Sa shiqab. Sa ibrahim a.s. në e pashë. Prej i tokës dherin qilë. Prej i goje një njëri u të i dilë ke flakë e mbushë i hapsinën. Hapsinën e mbushë me zjarë. Tha kështu jam un kur dvi me jamor shpirtin aty si sa musliman. Kështu tha jamun. Edhe thoni ne an dëgjojm tu kanase, qerr kur po deshin do përxhomi pimikatshin maju, edhe shtrengov sa t mujsh. Jo durrji se. Po po ja fam ship. Maju! Shtrengo, mos e dorzo. E çka çka më bën? Çka më para kuj? Shka më mëjtë? Allahu të tërgjuhu nëha i kumë të mësadikin thuj me lajë këtë dhe pak thuj shpirtin rrë dhe pak tërgjuhu nëha i kumë të mësadikin nuk kaluj nuk kama hi janë gjana të sinqerta të shpjeguara të kuluara mirë si pas regulurës islamit e muslimoni tha o, oh, Ibrahim a.s. o, oh, me lajë që e shpirtave o, me lajë që e shpirtave Si jam marrë muslimanit shpirtin. Si jam marrë jematit tem shpirtin, s'ka do ta ndjekin rrugën e Ibrahimit deri në fund. Sa ahr, sa si jannon, më. Qirom si çëmtash. Sa bash, ni jal, mejë e barë, prei tokërin cil, prei gojën e rrel që çom sht i papam në kët botë. Sa këtu jam un kur vi muslimanit më jam marrë shpirtin. Tu jam, ta, në ketë, ketë mënirë E pa dalimin? Pra lërgohë prej asaj Se për mbyllim dherë që në sotit Lërgohë prej asaj Të më faldi Unë e njofë një njof njof për ative Asja është ama i mira I këti kësoj Në shë si, asja ma kësi pa kësi kësi I këti asaj se Ska asja si dhe kësi të përdhim Ja je asja Ja kësi Allahu gjellë gjelali huë gjellë shano Nga bof të mundër edhe njëherë që qëllimët e libri të ati Nga t'i kuptojmë drejt edhe t'i spjegojmë qartë T'i kuptojmë drejt edhe t'i spjegojmë qartë Nga bof të Allahu të mundër që Atë fjallë që t'a themi para jushë të, t'a themi në amnin ati dhe projmë në amnin ati edhe t'aj dhe t'këthejme në esër insha Allahu ta'ala Lillahi l-Fatiha